Stúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici uvádza čítanie úrivkov z knihy Márie Modrovič Deň, noc, voda Prvá časť Tancujúce svetielka, zelené, červené, žlté, kontrastovali s rannou, zatiahnutou oblohou Lietadla zaparkované na konci odletovej dráhy mali diskotéku potom sa Boeing, v ktorom Sylvia sedela, otočil a priroloval bližšie. Spleť diskosvetiel sa šedý asfalt na tanečný parket sa osporiadala do prísnejších rovných línií presne definujúcich trajektórie jednotlivých lietadiel. O chvíľu vzlietli do hmly. Dve veci súbežne. Veselosť roztancovaných žiaroviek dodávajúca ceste pozitívny tón a zároveň pocit viny. Doma necháva prvýkrát v živote plačúcu teresku a statočne sa tváriaceho myška. Pripomenulo jej to polozabudnutú ambivalenciu pred pár rokmi vyvolanú predstavou striedavej starostlivosti. Aj vtedy sa hamba miešala s opatrným nadšením. Svetlá do odletu vniesli ľahkosť a dobrodružstvo, aké dávno nezažila. No, rovnako na sebe stále cítila otlačok nocou spoteného, uslozeného telička. Céra jej ranným dychom, strácajúcim detskú sladkosť, šepkala slová vyjadrujúce úzkosť z odlúčenia. Lietadlo stále naberalo výšku. Keď vystúpalo nad hmlu a oblaky, oblohu zaliala slnečná žiara. Pre protichodné pnutia nadobudla zvýšenú toleranciu, brala ich. S väčšou ľahkosťou. Možno sa mi naozaj podarí nájsť Maju, povedala si. A uveľa sa v nepohodlnom sedadle. Hipisácké mestečko na juhozápadnom cípe Polostrova zapíšilo očarujúco špinavou atmosférou. Vchádzalo sa doň zo strmeho kopca úzkou, točitou, neosvetlenou cestou, vysekanou v džungli a na prvých metroch roviny odrazu svetelné reťaze, lampiony, jednoduché drevené stánky ako na kolene zbúchané. Hneď z kraja dediny sa tu predávali náramky s príveskami zožraločích kostí a predražené prírodné repelenty, obľúbené aj medzi komármi. Predajcovia boli usmiaty, zhúlení a väčšinou, trochu prekvapujúco, bieli expati z rôznych západných krajín. Výnimku tvorilo pár kostaričanov, ktorých produkty sa snažila uprednostniť v rámci akéhosi princípu fair trade turizmu. Pri opakovanom vstupe do mesta sa na niektorých postavičkách dal rozoznať vývoj situácie. Obyčajne mal klesajúcu tendenciu, Háčkovaná podprsenka blondinky s dredmi, napríklad, sa zdala byť pred pár dňami poznanie čistejšia. Rovnako aj nechty. Preberala jednu náušnicu za druhou, snažila sa natočiť ich na stoliku do najlepšieho svetla. Naposledy mladú ženu videla opaľovať sa na pláži, bez náušníc, stánku, bez zjavných problémov. Silvia vtedy ešte netušila, že sa tu tiež zasekne. Pár dní po prielete dostala správu od Lufthansa, že sa let do Frankfurtu ruší. Všemožne sa pokúšala prebúkovať si letenku, ale tento lockdown bol tvrdší než predchádzajúci. Postupne zrušili všetky lety. Zavolala domov a nervózne vysvetlila situáciu mužovi. Očakávala, že sa na ňu bude hnevať, vytýkať jej, na čo sa tam trepala, na všetko je sám, dohodli sa na 12 dňoch aj s cestou. Veď to nebude trvať väčšie, povedal zhovievavo. O pár dní si predlžíš pobyt, za týždeň sa situácia iste vyrieši. Silvia sa uvolnila. Skutočný žraločí zub, skutočný žraločí zub opakovala Blondinka, úsmev vrytý do tmavej opálenej kože. Je možné, že sa už videli? O niečo mladšia žena bola Silví povedomá. Ako niekto, s kým sa človek v minulosti párkrát ocitol na hodine Pilatesu alebo na školskej chodbe. Nebola matkou niekoho zo spolužiakov Silvínych detí? Nechodila so Silviou na angličtinu do jazykovky, keď mali 12, 13, Alebo že by chvíľu učila v Tereskinej škôlke? Hm, možno sa im trajektórie preťali v období, keď bola Silvia duševne neprítomná a vlastné deti ledva vnímala. Že by na nejakej dovolenke? V čakárni u psychologičky, ktorú Silvia chvíľu navštevovala? Nikdy by si nemala mať deti, budeš hrozná matka. Povedala mi mama počas dospievania, raz či dvakrát. Možno ma chcela pripraviť na nevyhnutný neúspech. Zverila sa Sylvia na jednom terapeutickom sedení. Terapia plus roky vlastných detí a mamina príprava do istej miery stále fungovala. Kto vie, akých má blondínka rodičov? Píše jej otec varovné SMSky. Silviu vždy zaujímalo, kto absolvoval podobný výcvik ako ona. Ako výskumníčka pozorovala správanie ľudí okolo seba a do mentálnej tabulky si zaznamenávala zistenia, ako iní rodičia reagujú na svoje deti, ako deti reagujú na záťaž, na iné deti, na rodičov, celkovo na dospelých. Rozhovory s objektmi výskumu nenápadne viedla do čoraz hlbších sfér a získanými intimnými informáciami potom pokračovala v rozbore detajlov v rozkódovaní príbehov. Prvé priečky vzťahovej tabulky obsadila Silvína, kamarátka Hana s mamou. matersko cérsku dynamiku vyjadrovala veta Ty a tvoj brat ste mi zničili postavu. Hana sa na tému Moja matka... Dokázala rozčúliť kedykoľvek. Rasa Ela, požehnaná príkladnými rodičmi, opýtala Hany, či nechce vziať naplánovanú dovolenku aj pani El. Babky postrážia deti a my zatiaľ zbehneme na masáž a aperol. Hana. spotená pri predstave dovolenky s matkou aj pol roka v predstihu, sa snažila kamarátke vysvetliť, že prítomnosť tejto konkrétnej babky ozaj nie je synonymická s aperolom a gratis strážením detí. Pani L. je presný opak všetkého, čo si človek predstavuje pod pojmom dovolenka, alebo uvolnenie, alebo oddych. Matka je najväčšia záťaž, ktorú by sebe a deťom nainštalovala priamo do centra dovolenky. A táto dovolenková inštalácia s názvom Matka by hneď po zaujatí centrálnej pozície nielenže kašľala na vnúčatá, ale ešte by si aj vynúcovala pozornosť okolia, do ktorého by zároveň vysielala vlny ničiace prázdninovú atmosféru a vôbec všetko pozitívne tlakové vlny, ktoré by v okruhu jedného kilometra od pani L zabili všetko uvoľnenie a oddych. A keď som Ele všetko vysvetlila a doložila príkladmi z minulosti, opýtala sa ma, či som si naozaj istá, že nechcem matku vziať, povedala hana. Ľudia s normálnymi rodičmi sú strašne neempatickí. Stavila by sa, že blondínka so zachumlanými vlasmi ešte pred mesiacom spala v hoteli na konci ulice odporúčanom tripadvajzorom. Nie je to tak dávno, čo kufor, teraz zaparkovaný vedľa stánku a obalený všade prítomným prachom ulice, stával vedľa pohodlnej postele a ráno sa z neho vyťahovali čisté veci. Nevšetci ufúľaní belosi, vegetujúci v mestečku však boli osamelí skrachovanci. Niektorí mali peniaze a doma byty, prácu. Niektorí, tak ako silvia rodinu a zázemie nechali za sebou, aby... Čo vlastne? Silvia sa snažila zachytiť blondínkin pohľad. Ak by dnes niekto vchádzal do mestečka prvý raz, možno by to ešte uhrala na bestarostnú cestovateľku. Ale Silvia videla veci jasne. Stratená v raji, ani tisíc falošných žraločích zubov nebude stačiť, aby sa odtiaľto vyhrabala. To sú práve žraločie zuby. Ale keď si nechceš kúpiť náušnice, môžem ti urobiť masáž. Nie klasickú, energetickú. Nemusím sa ťa ani dotknúť. Ale dotkla sa jej. Masáž bola nakoniec až neľútostne fyzická. Napriek sylvínim očakávaniam Mary nedávala najavo, že potrebuje pomoc. Pôsobila profesionálne. Prstami zachádzala pod záhyby kože, aby sa dostala k miofascii a uvoľnila stuhnuté svalstvo a tkanivo. Zjavne vedela, čo robí. Niektoré nečakané či bolestivé ťahy vysvetľovala. Silvia bola rada, že leží dole tvárov. Hambila sa, ako Mary odpísala. A teraz ešte viac túžila dopátrať sa k životnému príbehu o niečo mladšej ženy. Dievča je isté Asi bude mať solidných rodičov. Ale čo to hypisácké maskovanie. Divoké, nečesané vlasy, esenciálne oleje a dlhé batikové handry slúžiace ako sukne, záclony, plážové deky aj prikryvky. Že by rebélia proti buržoáznej výchove v harmonickej rodine, odpor proti hodinám klavíra a štúdiu práva? Merín pokoj a seba istota vzbudzovali z zvedavosť viac, ako keď ju v úvode považovala za chuderu. Prečo v zaprášenom mestečku predáva náušnice, rozpadajúce sa pri prvom nosení? Odkiaľ je? Prízvuk nemala natoľko výrazný, aby jej angličtinu jednoznačne deformoval. Žijem v Kalifornii, rozprávala sotva počuteľnou hlasitosťou. Zdalo sa, že sa vyhýba priamej odpovedi. Američanka určite nebola. Znovu ocenila, že leží na bruchu. Inak by Mary musela vidieť, ako sa v Silvii bije zvedavosť s predpojatosťou. Najradšej by blondinku uložila na masážnú podložku namiesto seba a oňuchala ju ako pes hľadajúci stopy. Cítila ale len vodné tyčinky, z ktorých ju začínala boleť hlava poprosila Mary, aby otvorila okno na hostelovej izbe, ktorú mali na nateraz pre seba a opatrne začala s výsluchom. Do LA som prišla pred 15 rokmi, ale po asi dvoch rokoch som sa presunula ďalej. Nakoniec som skončila v Monterey. Áno, odohrávajú sa tam veľké, malé loži aj keď seriály nepozerám. Naposledy som na YouTube videla film o Mári Magdalene. Odporúčam. Silvia odpovedala Mekým Hmm? Snažila sa zmeniť smer debaty, opustiť tému podprímerných filmových produkcií s pochybným duchovným obsahom distribuovaných na internete a podporiť ďalší monológ. Stratégia zabrala len čiastočne. Mary sa odmlčala a keď Sylvie prikázala otočiť sa na chrbát, zavrela oči a prstami poslepiačky načítavala dráhy tela. Energiu máš rozlietanú po všetkých kútoch galaxie. Nečuduj sa, že ťa bolí chrbát v oblasti krížov. Tam sa všetko začína. Máš tam zaseknuté nedoriešené karmické veci s významnou ženskou osobou z terajšieho, možno aj minulého života. Za normálnych okolností by Sylviu podobná diagnóza rozosmiela. Ale vážnosť, za kou zaznela, prinútila mysel chtiac-nechtiac odložiť abstraktnú predstavu Merinej matky a vytiahla obraz staršej, no svojím spôsobom stále atraktívnej ženy v lekárskom oblečení. Na tvári blahosklonný úsmev. Uvoľni sa. Predstav si, že si maslo ktoré mekne a roztápa sa do podložky. Silvia sa snažila posluchnúť. Príliš to nešlo. Uvoľňovaní sa nebola jej silná stránka. Počula si o najobetavejšej matke na svete? <sík> o najobetavejšej matke na svete nepočula, ale to slovné spojenie v nej okamžite vyvolalo sériu mikrokrčov. Štyria roka sa nepohla od detí. Silvia sa nadýchla. Chcela zakontrovať, s deťmi strávila ešte viac času. Chcela uviezť detaily svojej obetavosti, spustiť výpočet, príval nazbieraný rokmi záťaže a posilnený naratívom o záťaži tradovanom ostatnými matkami. Zarazila sa. Chybali jej a bolo nepríjemné. A zároveň oslobodzujúce nevedieť, kedy deti uvidí. Odkedy sa márne pokúšala nájsť náhradnú letenku, zúfalstvo, že je bez nich tak dlho, sa striedalo s úľavou. Vďaka vyššej moci ešte nemusí, nemôže, naspäť do kolobehu. Koľko dní navyše tu ostane? 5, Sedem? Viac? Ani sa nestihla zorientovať v svojich pocitoch a Mary už pološeptom rozprávala príbeh detí rastúcich vo vajíčkach na stremej skale v hĺbke 1397 metrov pod morom. Matka, z ktorej sa vyklula chobotnica Graneledone Boreopacifika, Pacifika, strážila vajíčka 53 mesiacov bez toho, aby ich opustila. Bez toho, aby sa poriadne najedla. Sedela na vajciach nekonečne dlho a keď ich vysedela, umrela. Oficiálny dôvod cesty do Kostariky Nájsť majú. Teta Maja s manželom a synom Zmizli v 76., údajne potom, ako sa prevalilo, že sú dvojty agenti. Obaja v neprítomnosti dostali trest smrti za vlasti zradu. Husák gôli nim dokonca zrušil cestu do Nemecka, písali o tom aj v novinách. Prvé roky otcovi občas prišla pohľadnica z Londýna, detkovi posílali lieky. Potom sa presunuli do Švajčiarska, pohľadnice zredli, Detko zomrel a nikto sa už nepamätá, kedy a prečo zamierili do Strednej Ameriky. si v útrobách otcovho domu sa nachádzala posledná korešpondencia s pánami. Ale celkovo bola stopa po 45 rokoch krehkejšia ako starý listový papier. Keď otec dostal ďalšiu ponuku na rozpadajúci sa rodičovský dom, Sylvia ho povzbudzovala nech predá, O starú vilu sa bolo treba starať, na to nemal peniaze. Silvia ani presne nevedela, či má vôbec peniaze pre seba a náko dlho. Predaj chátrajúcej nehnuteľnosti stojacej na lukratívnom pozemku by bol po všetkých stránkach výhodný. Otec sa roky vyhováral, že dom nemôže predať, pretože nie je jediným majiteľom. Zdedil ho spolu so sestrou. Najskôr sa snažil majú nájsť cez známych v zahraničí, telefonoval starým kontaktom, rozposílal e-maily. Potom Silví napadlo ísť na to inak. Cez bratranca. Spustili internetové pátranie, hľadali tetinho syna, ktorý bol v čase emigrácie malý chlapec. Od Silvie len o pár rokov starší. Ale ani vševediace, všeobímajúce vody globálnej siete a sociálnych médií nič nevyplavili. Na poslednej pohľadnici s panamskou poštovou známkou bola zmienka o Kostarike a otec veril, že sestra s rodinou zakotvili práve tam. Že je to sestrin kryptický odkaz. Absolutné presvedčenie sa však striedalo s hlbokou neistotou. Občas tvrdil, že nikto nevie, kde sú. Mohli skončiť aj v Patagónii, Skôr sa však prikláňal k trópom, pretože sestra mala rada teplo a potápanie. Otec bol svojimi rozporuplnými názormi povestný. Silviu tým miatol už v detstve. Ani dospela nechápala, ako v sebe dokáže s ľahkosťou pestovať vzájomne si odporujúce názory. Nemal problém niečo vyhlásiť? O dva týždne to poprieť a o mesiac sa vrátiť k prvému variantu a zároveň rezolutne odmietať, že by ho bol niekedy popral. Dokonca sa urazil, ak ho upozornila, že naposledy predsa tvrdil opak. Rokmi sa naučila neodporovať a neopravovať. Debaty držala v mantineloch bežných tém. Počasie, zážitky z výletov, práca, záhrada, deti, jedlo. Existoval aj menej oficiálny dôvod. Týždne, možno mesiace, pred sylvíným odchodom sa pit, začal meniť. Zmeny boli najskôr malé, takmer nebadateľné. Na začiatku im nikto nepripisoval význam. V skratke by sa dalo povedať, že pribúdali veci. Najprv len jednotlivé kusy. Napríklad oranžová detská mykina, z ktorej Tereska vyrástla, alebo zodratá modrobiela kuchynská chňapka s obrázkom husy s mašľou okolo krku. Veci, s ktorými by sa Sylvia normálne vysporiadala bez toho, aby si to vôbec niektovým